MÁSODIK FEJEZET Az egyik hajtincsét melengedte a kezei között. Apró jégkristályok olvattak le róla, és benedvesítették a tenyerét. Óvatosan lenyalta a vizet. Arcát a fürdőkát peremére fektette, és érezte, hogy a hideg a bőrébe mar. Olyan gyönyörű volt, ahogy ott feküdt a jégbefagyva. Még mindig megvolt közöttük a kapocs. Nem változott semmi. Minden ugyanolyan maradt? Még mindig egyek voltak ők ketten. Nagy nehezen kinyitotta az őklét, hogy a tenyerét az övére helyezhesse. Összefonta újjait az övéivel. A vér száraz volt és merev. Kis a kezére tapadtak. Az idő elvesztette a jelentőségét, amikor együtt voltak. Az évek, a napok, a hetek összeolvadtak egyetlen egészé amiben csak egy dolog számított, hogy a keze az övéhez ér. Épp ezért volt olyan fájdalmas az árulás. Megint jelentést adott az időnek. Ezért nem fog már a vére forrón áramlani az ereiben soha többé. Mielőtt elment, visszafeszegette a kezét az eredeti helyzetébe. Nem nézett vissza. Mély álmából felriadva Erika először nem ismerte fel a hangot. Mire rájött, hogy a telefon éles csörgése ébresztette fel, már sokat szorra csenketett. Kiugrott az ágyból és felvette. Erika Falk, a hangja nem volt több puszta sóhajnál. Bocsánat, felébresztettem, kérem ne haragudjon. Nem, ébrem voltam, válaszolta automatikusan Erika, és eltűnődött vajon mennyire volt ez hihető. Nos, minden esetre elnézését kérem. Henrik Víkner vagyok. Most beszéltem Birgittel, és megkért, hogy hívjam fel magát. Azt mondja, reggel megkereste egy rendkívül udvariatlan nyomozó a Tanums-hédei Többé-kevésbé utasította méghozzá nem túl kedvesen, hogy menjen be a kapitányságra. Értelemszerűen az én jelenlétem is kívánatos volt. Azt nem mondta el, hogy miről van szó, de van egy ötletünk. Birgit nagyon maga alatt van, és mivel különböző okokból sem Kárlerik, sem Julia nincs fél bakkában, szerettem volna önt megkérni, hogy tegyen meg nekem egy óriási szívességet, és látogassa meg. A hugga és a sógora dolgoznak, úgyhogy egyedül van náluk. Beletelik néhány órába, mire odaérek, és nem szeretném, hogy egész addig egyedül legyen. Tudom, hogy nagy kérés, és nem ismerjük még egymást ennyire, de senki máshoz nem fordulhattam. Persze, átmegyek, nem gond, csak magamra kapok valamit, tizenöt percen belül ott vagyok. Az nagyon jó. Végtelenül hálás vagyok, komolyan. Birgit sohasem volt különösebben stabil lelkileg, és szeretném, ha volna vele valaki még én odaérek Felhívom és megmondom neki, hogy oda megy. Dél körül ott leszek, és akkor beszélhetünk. Még egyszer, köszönöm. Erika kisietett a fürdőszobába, hogy kimossa a szeméből az álmat. Felvette az előző napi ruháját, és némis minkelés és fésülködés után tíz percen belül a kocsijában ült. Alex anyja, mintha fogyott volna néhány kilót, amióta nem látta. A ruhája lazán lógott rajta. Ezúttal nem a nappaliban ültek le, a konyhába vezette Erikát. Köszönöm, hogy átjöttél. Olyan ideges vagyok, egyszerűen nem lettem volna képes itt ülni és tépelődni, míg Henrik megérkezik. Azt mondta, felhívtak a tanumszhédei kapitányságról. Igen, reggel nyolckor valami Melberg főfelügyelő azt mondta, hogy Kárlerik, Henrik és én azonnal menjünk be hozzá. Elmagyaráztam neki, hogy Kárleriknek sürgős üzleti ügyben a városba kellett mennie, de holnapra visszajön. Megkérdeztem, várhat-e addig? Kijelentette, hogy semmiképpen, és csak jöjjünk be mi Henrikkel. Nagyon nyers volt. Én meg persze azonnal felhívtam Henriket. Azt mondta, hogy ön, ahogy tud. Azt hiszem, kicsit csügget volt a hangom. Attól ijedt meg, Henrik, és azért kért meg, hogy gyere át. Remélem, tényleg nem kérünk túl sokat. Ennyire talán nem kéne belekeveredned a mi családi tragédiánkba, de nem tudtam, hová forduljak. És hát, valamikor olyan voltál, mintha a lányunk lettél volna, ezért gondoltam, hogy ugyan. Hagyd, örömmel segítek. Azt nem mondták a rendőrök, hogy miről van szó? Nem, az a főfelügyelő egy szót sem volt hajlandó szólni róla. De én sejtem. Ugye megmondtam, hogy Alex nem ölte meg magát? Ugye mondtam? Erika ösztön sem Birgit kezére tette a sajátját. Birgit, drága, ne vonjunk le elhamarkodott következtetéseket. Lehet, hogy igazad van, de ne találgassonk. Két hosszú órán át üldögértek a konyha asztal mellett. A beszélgetés gyorsan elhalt, és a konyhai óra ketyegésén kívül nem hallatszott semmi. Erika a mutató körözve követte a viaszos vászon abrosz mintáit. Birgit csinosan öltözött, és a sminkje is ugyanolyan makulátlan volt, mint legutóbb. De fáradt volt és megviselt. Nem tett jót neki a fogyás, új ráncok jelentek meg a szeme és a szája körül. Ha Erikának nehéz volt a várakozás, neki egyenesen elviselhetetlen. El sem tudom képzelni, ki akarhatta megölni Alexet. A szavai úgy hatottak a hosszú csend után, mint a lövés. Nem voltak ellenségei. Teljesen hétköznapi életet éltek Henrikkel. Amíg nem tudjuk biztosan miről van szó, ne gyártsunk elméleteket, mondta újra Erika. Hallgatólagos beleegyezésnek vette, hogy Birgit nem válaszolt. Nem sokkal déli 12 után Henrik kocsija beállt a ház előtti kis parkolóhelyre. Meglátták a konyhaablakból, és megkönnyebbülten álltak fel, hogy vegyék a kabátjukat. Mire becsöngetett, már ott várták az előszobában indulásra készen. Henrik két oldalról arcon csókolta Birgitet, majd ugyanígy üdvözölte Erikát is, aki meglepődve fogadta a gesztust. Nem volt szokva ilyesmihez. Ugye te is jössz? Erika már félúton volt a saját autója felé. Hát, nem is tudom. Nagyon jó lenne. Erika Birgit feje fölött Henrik szemébe nézett, majd halk sóhajjal bemászott a BMW hátsó ülésére. Hosszúnak ígérkezett a nap. Körülbelül húsz perc alatt oda is értek Tanums hédébe. Közben az időjárásról és a vidék fokozatos elnéptelenedéséről beszélgettek. Mindegy volt, csak ne a látogatásuk okáról keljen. Erika azon töprengett, hogy mit is kereső most valójában Henry kocsiában. Nincs neki elég baja anélkül is, hogy belekeveredne egy gyilkosságba, ha ugyan arról van szó egyáltalán. Ami egyébként azt is jelenteni, hogy a könyv nem ér semmit. Már sikerült összehoznia egy vázlatot, és most dobhatja ki úgy, ahogy van. Legalább koncentrálhat arra az életrajzra. Bár ettől a gyilkossági szálltól még izgalmasabb is lehetne a történet. Hirtelen rádöbbent, mit is művel éppen. Egyszerű szereplővé változtatta Alexet, akit úgy rángat ide-oda, ahogy éppen kedve tartja. Hiszen ő élő ember volt, akit élő emberek szerettek. Köztük maga Erika is. Megnézte Henrik arcát a visszapillantó tükörben. Ugyanolyan érzelemmentes volt, mint eddig, annak ellenére, hogy arra számított, hamarosan közlik vele, hogy a feleségét meggyilkolták. És a gyilkosságok nagy részét, fűzte tovább megállíthatatlanul a gondolatot, nem családtagok szokták elkövetni? Újra csak elszégyelte magát és hálát adott, amikor végre megérkeztek. Túl akart lenni ezen az egészen, hogy visszatérhessen a saját, aránylag hétköznapi problémáihoz. A papírhalom az íróasztalán elképesztő méretűre duzzadt. Bámulatos volt, hogy egy ilyen kis körzet, mint Tanum, ennyi bűnügyi jelentést képes produkálni. Jobbára apró cseprő ügyekről szóltak azok a papírok, de mindet ki kellett vizsgálnia. Persze közel sem halmozódna fel ennyire a restancia, ha Melberg nem a hájas seggét meresztené egész nap. Patrick Hedström felsóhajtott. Egy bizonyos mennyiségű akasztófa humor nélkül nem is bírta volna eddig. Újabban azonban azon kezdett tűnődni tényleg ennyi volna-e az élet, és semmi több. De ma végre ígérkezett valami változatosság. Melberg felkérte, hogy ő is vegyen részt a félbakában meggyilkolt nő anyjának és férjének a kihallgatásán. A rendőrtisztí főiskolán kiképezték ugyan ilyen helyzetekre, de kihallgatói tehetségét mindedig csak bicikli lopásokkal és családon belüli erőszakkal kapcsolatban próbálhatta ki. Patrick az órára nézett. Ideje átmenni Melberg irodájába. Szó szerinti értelemben ez nem kihallgatás volt, de mindenképpen fontos beszélgetés. Innen-onnan hallotta, hogy az anya mereven elutasítja, hogy a lánya öngyilkos lett volna. Kíváncsi volt, mire alapozza ezt az állítást, ami végül helyesnek bizonyult. Felkapta a nuteszét, egy tollat meg egy csésze kávét, és elindult a folyosón. Mindkét kezettel lévén, a könyökével és a lábával nyitotta ki az ajtót, így csak akkor vette észre, amikor lepakolt és megfordult. Egy pillanatra megállt a szívvelése. Újra tíz éves volt, és meg akarta húzni a copfiát. Aztán tizenöt, és arra próbálta rábeszélni, hogy menjen el vele egy körre a robogóján. Majd húsz, és feladott minden reményt, amikor ő Göteborgba ment. Gyors felszámolás után arra jutott, hogy legalább hat éve nem látta. Semmit nem változott. Magas volt és formás, szőke göndörhaja vállára umlott. Feszült embereket látott maga előtt. Alexandra Wigner édesanyja alacsony volt, vékony és kisé túl sok volt rajta az ékszer. Ruhája és frizurája tökéletes, de szeme karikás a kimerültségtől. A vején nem látszott különösebb fájdalom. Patrick végig gondolta magában azt, amit tudott róla. Henrik Wigner, sikeres göteborgi üzletember, egy több nemzedékkel ezelőtt megalapozott tekintélyes vagyon örököse. Látszott is rajta. Nem a drága ruháin vagy az arcesz illatán, valami kevésbé megfogható dolog miatt. A magabiztos nyugalomból, ami abból a kiváltságos helyzetből fakadt, hogy életében soha senkivel szemben nem került hátrányba. Az asztal túloldalán ott fömpölygött Melberg. Ahogy csendben végignézett a jelenlévőkön, jobb kezével helyreigazította a keresztbe haját. Patrick próbált nem nézni Erikára. Inkább a Melberg ingjén lévő folytogat számlálgatta. Nos, valószínűleg tudják, milyen ügyben kérettem ide magukat. Melberg hosszú hatásszünetet tartott. Bertil Melberg főfelügyelő vagyok, a tanumshédei rendőrkapitányság parancsnoka. Ő pedig itt Patrick Hedström, aki segít nekem a vizsgálat során. Fejével Patrik felé bökött, aki valamivel az Erika, Birgit és Henrik alkotta félkörön kívül helyezkedett el. – Milyen vizsgálat? Az Isten szerelmére meggyilkolták? Birgit előrehajolt ültében, Henrik pedig védelmezően átkarolta a vállát. – Igen, megerősítés nyert, hogy a lánya nem lehetett öngyilkos. A törvényszégi orvosi szakvélemény alapján ezt teljességgel kizárhatjuk. Amikor az ereit felvágták, már nem volt eszméleténél. A vérében nagy mennyiségű nyugtatót találtunk. Amíg nem volt magánál, egy vagy több valaki belerakta a fürdőkádba, megtöltötte azt vízzel, majd felhasította a csuglóit egy borotva pengével, hogy öngyilkosság látszatát kelcse. Tudják, hogy kitette? Birgit kis hímzett zsebkendőt vett elő a táskájából, és megtörölte a szemét. Láthatóan vigyázva, nehogy elkenje a sminkjét. Melberg összekulcsolta a kezét irdatlan pocakján, és tekintetét az előtte ülőkre szegeszte. Tekintét parancsolóan megköszörülte a torkát. Talán maguk ketten meg tudják mondani. Mi? Henrik meglepetése nagyon élethűen hatott. Honnan tudhatnánk? Biztosan valami eszelős műve. Alexandrának nem voltak ellenségei. Mondja maga. Patrik egy pillanatra úgy látta, mintha árnyék suhanna át Alexandra férjének arcán. De rögtön el is tűnt, és Henrik visszanyerte korábbi nyugalmát. Patrik mindig egészséges fenntartásokkal kezelte az olyan embereket, mint Henrik Wikner, Azokat, akik eleve jó születtek. Akiknek mindenük megvolt, anélkül, hogy a kisúlyokat is meg kellett volna mozdítaniuk érte. Henrik külseje persze kellemes volt és megnyerő, de Patrick érezte a felszín alatti áramlatokat. Eltűnődött, miért nem tükröződött az arcán meglepetés, amikor Melberg bejelentette, hogy Alexandrát megölték. Hinni valamit egy dolog, de bizonyosságként hallani nem ugyanaz. Ennyit megtanult tíz év rendőrködés alatt. Gyanúsítottak vagyunk? Birgit úgy el volt képetve, mintha a főfelügyelő legalábbis tökké változott volna a szem előtt. A gyilkossági esetek statisztikái magukért beszélnek. Az elkövetők nagy többsége a közeli hozzátartozók közül kerül ki. Persze, nem állítom, hogy most is így van. Biztosíthatom önöket, hogy minden esetőséget meg fogunk vizsgálni. Gyilkossági ügyekben szerzett jelentős tapasztalatomnak köszönhetően újabb hatásszünet. Egészen biztos, hogy gyorsan a végére járunk ennek. Viszont szeretném, ha mindketten beszámolnának arról, mit csináltak a holttest felfedezése előtti napokban. De mi értelme volna ennek? kérdezte Henrik. Birgit beszélt vele utoljára, de vasárnapig egyikünk sem hívta fel, úgyhogy a gyilkosságot elkövethették akár szombaton is. Vagyis én péntek este fél tíz körül kerestem, de gyakran sétált egyet lefekvés előtt, és azt gondoltam, most is azért nem vette fel. A boncolás csak annyit derített ki, hogy körülbelül egy hete volt halott. Az állításnak természetesen utána nézünk, de van egy nyomunk, ami arra utal, hogy péntek este kilenc óra előtt halhatott meg. Hat körül, rögtön azután, hogy megérkezett fiálbakkába bakkába, felhívott egy bizonyos Lars Tellandert azzal, hogy a kazánja nem működik rendesen. Ő akkor nem ért rá, de megígérte, hogy kilenc után benéz. Állítása szerint pontosan kilenckor kopogott. Senki sem nyitott ajtót, úgyhogy várt egy kicsit, aztán hazament. A munkahipotézisünk tehát az, hogy aznap este ölték meg, amikor megérkezett, hiszen nem valószínű, hogy elfeledkezett volna a szerelőről, mivel a házban hideg volt. A haja megint elcsúszott, ezúttal balra. Patrick észrevette, hogy Erika alig tudja levenni a szemét a látványról. Maga mikor beszélt vele? Szegezte Birgitnek a kérdést Melberg. Birgit elgondolkodott. Valamikor hét óra után, azt hiszem negyed nyolc, fél nyolc körül, nem sokat beszéltünk, mert Alexnek vendége volt. Hirtelen elsápadt. Lehet, hogy ő? Melberg komoran bólintott. Mindenképpen lehetséges, asszonyom, de ezt a mi dolgunk kitalálni, és higgyel nekem, hogy minden erőnkkel ezen is leszünk. Ennek érdekében először is minél jobban le kell szűkítenünk a gyanúsítottak körét, ezért kérem maguktól a beszámolót péntek estig. Nekem is kell alibit igazolnom, érdeklődött Erika. Nem hiszem, hogy ez szükséges, viszont egyenszíves írja le Hedström nyomozónak, mit látott a házban, amikor felfedezte a holttestet. Mindenki Patrikra nézett, aki helyeslően bólintott. Lassan szedelőzködni kezdtek. Tragikus egy dolog ez, főleg a gyerek miatt. Minden szem Melberg felé fordult. féle gyerek? Birgit értetlenül nézett ide-oda Melbergre és Henrikre. Az orvos szakértő szerint a harmadik hónapban volt. Csak nem mondok ezzel újat maguknak. Melberg elvigyorodott és cinkosan Henrikre kacsított. Patrikot teljesen kiborította a főnöke tapintatlan viselkedése. Henrik arcáról lassan minden szín eltűnt. Olyan lett, mint a fehér márvány. Birgit elhülve bámult rá. Erika, mintha kővé vált volna. Gyereket várt. Miért nem mondtad el nekem? Ja, Istenem! Birgit a szájára szorította a zsökkendőjét, és magán kívül zokogott. Már nem törődve a sminkkel, ami kis patakokban csordogált le az arcán. Henrik megint átkarolta, de a fej fölött Patrik szemébe nézett. Láthatóan nem is sejtette, hogy a felesége terhes volt. Erika kétségbeesett arc arckifejezése viszont nyilvánvalóvá tette, hogy ő tudott róla. Ezt majd otthon megbeszéljük, Birgit, mondta Henrik, majd Patrikhoz fordult. Gondoskodom róla, hogy péntek estig megkapja az írásos beszámolókat. Gondolom, miután elolvasták, részletesebben is ki akarnak majd hallgatni minket. Patrik bólogatott, majd felvonta a szemöldökét és kérdőn Erikára nézett. – Mindjárt megyek, Henrik, – mondta Erika. – Csak beszélnem kell Patrikkal, régi barátok vagyunk. A folyosón toporgott, míg Henrik kikísérte Birgitet az autóhoz. – Hát, jól megleptél, – kezdte Patrik. Idegesen előre-hátra billegett a sarkán. – Te sem kevésbé. Erika retiküje csatját piszkálgatta, és kissé félre billentett fejjel nézett a férfira. Rég láttalak. Sajnálom, köszörülte meg a torkát Patrik, hogy nem tudtam elmenni a temetésre. Hogy bírjátok Annával? Erika bármilyen magas volt is, hirtelen nagyon kicsinek tűnt, és Patrik erős késztetést érzett, hogy megcirógassa az arcát. Megvagyunk. Anna rögtön hazament a temetés után, de én azóta itt vagyok, és próbálom rendbeszedni a házat. Nem könnyű. Hallottam, hogy egy fjelbakkai nő találta meg a holttestet, de nem tudtam, hogy te voltál az. Szörnyű lehetett. Ráadásul ti barátnők voltatok. Tényleg szörnyű volt. Nem hiszem, hogy valaha el tudom majd felejteni azt a látványt. De most mennem kell, kint várnak. Remélem, még összefutunk. Egy ideig még itt leszek bakában. Már indult is kifelé. Mondjuk egy vacsora szombat este? Szólt utána Patrik. Nálam nyolckor jó lesz? Benne vagyok a telefonkönyvben. Jól hangzik. Akkor nyolckor? Ezzel kiátrált az ajtón. Amint Erika kitette a lábát, Patrik rögtönzött táncot lejtett a folyosón, kollégáin nem kis megdöbbenésére. Örömébe azonban azonnal üröm is vegyült, amikor rájött, mekkora macera lesz elfogadható állapotba hozni a házat. Mióta Karin ott hagyta, nem fordított rá túl sok energiát. Erika játszópajtásból lett a szerelme, és Erika természetesnek vette azt a kudjaszerű rajongást. Aztán, amikor a lány Göteborgba költözött, Patriknak rá kellett jönnie, hogy sutba dobhatja az álmait, és amikor elvette Karint, meg volt róla győződve, hogy együtt fognak megöregedni, ha Erika felfelbukkant is gondolataiban. Néha hónapokig nem gondolt rá, néha naponta többször is. Mély sóhajjal lépett be irodájába, ült le az asztalához és kezébe vette a legfelső lapot. A munka elég egyhangú volt ahhoz, hogy közben elmélkedhessen a szombati menün is. A desszertben már is biztos volt. Erika mindig is imádta a fagylaltot. Szörnyű szájizzel ébredt. Előző éjjel rendesen kiütötte magát. Délután átjöttek a haverok és együtt vedeltek hajnalig. Rém lett, mintha a rendőrség is kijött volna. Megpróbált felülni, de forogni kezdett vele a szoba, így hát úgy döntött, hogy fákve marad. A jobb keze sajgott, ezért a feje fölé emelte, hogy megnézze. A bügykeiről lehorzsolódott a bőr. Franzba. Biztos búnyózott éjszaka, azért jöttek a rendőrök is. Lassanként kezdtek visszatérni az emlékek. A srácok szóba hozták az öngyilkosságot és az egyik mindenféle szarságot hordott össze Alexről. Új kurvának és sznoppicsának nevezte. Andersnél ettől beállt a rövid zárlat, és ezután csak a vörösködre emlékezett. Igaz, ő is elmondta a nőt mindennek, amikor az árulása miatt örjöngött, de az nem ugyanaz volt. A többiek nem ismerték őt. Egyedül neki volt joga ítélkezni fölötte. Belé hasított a telefon csengése. Megpróbált tudomást sem venni róla, de még mindig kevésbé volt megerőltető oda és felvenni, mint tűrni, hogy ez a hang az agyát cintálja. Tessék, Anders, motyogta tagolatlanul. Szia, Mamma vagyok. Hogy vagy? Szarul. A fal mentén lecsúszott a padlóra. Hány óra van? Mindjárt délután négy. Felébresztettenek? Nem... Aránytalanul nagynak érezte a fejét, és attól félt, hogy mindjárt a lába közé esik. Voltam a városban bevásárolni. Olyasmiről beszélnek az emberek, amiről szerintem neked is tudnod kell. Figyelsz? Hogy a fenében ne figyelnék. Állítólag Alex nem öngyilkos lett. Megölték. Csak azt akartam, hogy tudd. Csend. Halló, Anders! Hallottad, amit mondtam? Persze, hogy hallottam. Mint mondtál, Alexet megölték? Igen, legalábbis ezt legykálják a városban. Állítólag Birgit bent volt ma a hídei kapitányságon, és ott mondták neki. Arrohadt életbe. Figyelj, mama, most dolgom van, majd beszélünk. Anders, Anders! Óriási erőfeszítéssel lezuhanyozott és felöltözött. Bevett két tülenolt, és végre kezdte újra embernek érezni magát. Csábította az asztalon álló vodkás üveg, de ellenállt a kísértésnek. Most józannak kellett lennie. is viszonylag. Megint szólt a telefon, de most nem vette fel. Kivette a szekrényből a telefonkönyvet, és gyorsan kikeresett egy számot. Remegő kézzel tárcsázta fel. Úgy érezte, vagy százszor kicsöng. Szevasz, andás vagyok, szólt bele, amikor végre felvették. Az Isten itt lenneted beszélnünk el. Hát viszont kurvára nincs más választásod, azt megmondom. Negyed óra múlva nálad leszek. Bazd meg, leszarom ki van ott, ne felejtsd el, melyikünknek van több veszteni valója. A nagy lófaszt. Indulok. Negyed óra múlva találkozunk. Anders lecsapta a kagylót. Vett néhány nagy levegőt, majd felkapta a dzsekijét és elindult. Nem vesződött azzal, hogy bezárja az ajtót. Bent a lakásban újra veszettül csörögni kezdett a telefon. Erika holt fáradtan ért haza. Egész úton ideges csend uralkodott a kocsiban. Erika átérezte Henrik fájdalmas dilemmáját. Elmondja Birgitnek, hogy nem ő Alex gyermekének az apja, vagy hallgasson róla, és reménykedjen, hogy a nyomozás sem deríti ki. Fogalma sem volt, hogy ő maga hogy cselekedne hasonló helyzetben. Elmondani az igazat nem mindig a legjobb megoldás. Sötétedett. Erika hálásan gondolt az apjára, hogy kültéri lámpákat szerelt fel, amelyek felgyulladtak, ha valaki közelít a házhoz. Mindig is borzasztóan félt a sötétben. Ezt nem hagyta el a gyerek együtt. Lefekvés előtt még most 35 évesen is benézett az ágy alá. Szánalmas. Miután minden lámpát felkapcsolt a házban, töltött magának egy nagy pohár vörös és összekuporodott a verandán álló fonott kanapén. Magányos volt. Alexet sokan gyászolták, sok mindenkire hatott a halála, de neki már csak Anna maradt. Bár abban sem volt biztos, hogy neki hiányozna-e. Olyan erővel tette le az asztalra boros poharat, hogy annak majdnem letört a talpa. Képtelen volt tovább üldögélni egy helyben, muszáj volt csinálnia valamit. Nem tette-tette tovább, hogy akkora hatással volt rá Alex halála. A legjobban az zavarta, hogy a családtagokkal és barátokkal körülvett Alex képe egyáltalán nem egyezett azzal az alex akit ő ismert. Az ember ugyan változik, miközben gyerekből felnőtté lesz, de a személyisége bizonyos jegyei érintetlenek maradnak. Alex, ahogy mások leírták neki, teljesen idegen volt a számára. Felkelt és visszavette a kabátját. A kocsikulcsok a zsebében voltak, és kifelé menett eltette egy zseblámpát is. A ház a domtetőn kihaltnak látszott az utcai lámpa lilás fényében. Erika az iskola mögötti parkolóban tette le az autót. Nem akarta, hogy bárki meglássa, amikor bemegy. A bokrok jótékony takarásában lopakodott fel a verandára. Remélte, hogy megmaradt a régi szokás és felemelte a láptörlőt. Ott volt a pótkulcs, ugyanoda rejtve, mint már 25 évvel ezelőtt is. Az ajtó kissényi gorgott, amikor benyitott rajta, de remélte, hogy a szomszédok nem hallják. Hátbor szongató érzés volt belépni a sötét házba. A félelemtől alig kapott levegőt, de kényszerítette magát néhány mély lélegzetre, hogy megnyugodjon. Szerencsére eszébe jutott a zsebébe dugott lámpa, és imádkozott, hogy az elemek működjenek. Működtek. A lámpa fénye megnyugtatta egy kicsit. A fénysugarak nyomában átkelt a nappalin. Azt sem tudta, mit keres egyáltalán ebben a házban. Nagyon remélte, hogy sem a szomszédok, sem egy esetleges arra járó nem lesz figyelmes a fényre, és nem hívja a rendőrséget. A szóban lakályos volt és tágas, de Erika észrevette, hogy a barna és naranyszínű hetvenes évekbeli bútorzatot, amire ő emlékezett, modern skandináv nyírfa cserélték. Azt sem került el a figyelmét, hogy Alex rajta hagyta a kezenyomát a házon. Minden tökéletes rendben volt, de... Ez egyben sivárrá is tette az egészet. Egy ránc nem volt a kanapén, sem egy hagyott magazin a dohányzó asztalon. Egyáltalán semmi, amit érdemes lett volna közelebbről is megvizsgálni. Emlékezett rá, hogy a konyha a nappali túloldaláról nyílik. Hatalmas volt és makulátlan, leszámítva egy szárítón hagyott kávés csészét. Visszament a nappaliba, majd fel az emeletre. A lépcső tetején jobbra fordult és benézett a hálószobába. Emlékezett, hogy korábban Alex szüleié volt, de most nyilván Alexé és Henriké. Ízlésesen és kisé exotikusabban dekorálták. Az ágynemű csokoládébarna is rózsaszín volt, a falakon afrikai maszkok lógtak. A magas plafon helyet hagyott egy nagy csillárnak is. Alexandra ellenállt a nyaralók tulajdonosait rabulejtő kísértésnek, nem pakolta tele mindenféle tengeri dekorációval a házát? A többi helyiséggel ellentétben a hálószobán látszott, hogy laktak benne. Különböző személyes tárgyak hevertek szanaszét. Az éjjeli szekrényen egy szemüveg és Gustav Fröding versesködete hevert. A padlóra egy pár harisnyát, az ágyra egy pulóvert dobott valaki. Erika most először érezte, hogy Alex valóban ebben a házban lakott. Óvatosan hozzálátott a fiókok és szekrények átvizsgálásához. Még mindig nem tudta, mit keres, és szinte kukkulónak érezte magát, ahogy Alex sejem neműi között turkált. Már neki akart kezdeni a következő fióknak, amikor a keze alatt megzörrent valami. Hirtelen megmerevedett, és ekkor tisztán hallott egy újabb hangot is a tökéletesen csendes házban. Valaki óvatosan kinyitott és becsukott egy ajtót. Erika pánikba esve nézett körül. A szobában csak az ágy alá vagy az egész falat eltakaró ruhás szekrények valamelyikébe tudott volna elbújni. Meg sem tudott moccanni, ám ekkor lépteket hallott a lépcsőn és ösztönösen az egyik szekrényhez osont. Az ajtó, hála Istennek, csöndesen nyílt, ő pedig besurrant a ruhák közé és becsukta maga után. Esélyesen volt megtudni, ki jött be a házba, de hallotta, hogy a léptek egyre közelednek. Az illető egy pillanatra megállt a hálószoba ajtaj előtt, mielőtt bejött volna. Erika hirtelen észrevette, hogy a kezében maradt az a fiókban zörgő valami, amit most a kabát zsebébe csúsztatott. Levegőt is alig mert venni. A látogató átkutatta a szobát. Mintha ott folytatta volna, ahol Erika abba hagyta. Kihúzgálta a fiókokat, és Erika tudta, hogy most a szekrények jönnek. Egyre inkább úrrá lett rajta a pánik. Izzadság cseppek ütköztek ki a homlokán. Most mit csináljon? Nem volt más megoldás, mint hátra húzódni a ruhák közé, amennyire csak tudott. Megint szerencséje volt, mert a szekrény tele volt hosszú kabátokkal. Befurakodott közéjük és maga elé húzta őket. Az illetőnek eltartott egy ideig, mire vészett az irat szekrénnyel. Aztán Erika megérezte a légáramlatot a bokáján. Visszafojtotta a lélekszetét. A szekrényben azonban nem volt semmi fontos vagy értékes, legalábbis annak a számára, aki belenézett és az ajtó kisvártatva becsukódott. A többi ajtó ugyanilyen gyorsan nyílt és csukódott, majd hallotta a másikat kimenni a szobából és le a lépcsőn. Jó ideig még azután sem mert előjönni a szekrényből, hogy hallotta a bejárati ajtó csukódását. Alaposabban megnézte a ruhás szekrényt, amiben elbújt. Mikor a falához hátrált, érezte, hogy valami kemény nyomódik a vádliának. Félrehajtotta a rugákat és látta, hogy egy nagyméretű festmény az vigyázva kiemelte. Amit látott, az ámulatba ejtette. Nem csak mert a kép Alexandrát ábrázolta mesztelenül, az oldalán fekve, fejét a tenyerébe hajtva, de mert számára sem lehetett kétséges, hogy rendkívüli műalkotás volt a szekrénybe rejtve. Az alkotó meleg színeket használt, s Alex, akinek a festmény alapján semmi szégyelni valója nem lehetett, nem csupán természetesen, de egy csöpnyi bujaságot is sejtetve viselte mesztelenségét. Erika nem tudott szabadulni az érzéstől, hogy a kép valahogy ismerős a számára, pedig a festményt sosem látta még. Nem szignálták, és a hátoldalára is csak annyit írtak, hogy 1999, ami nyilván a festmény készítésének éve volt. Óvatosan visszatette a helyére, és becsukta a szekrényt. Még egyszer utoljára körülnézett a hálószobában. Érezte, hogy valami nincs rendjén, valami hiányzik a szobából, de sehogy sem jött rá, micsoda. Ám egy percig sem mert tovább a házban maradni. A kulcsot visszarakta oda, ahol találta. Nem érezte magát biztonságban, amíg be nem ült az autóba és be nem indította a motort. Ma estére elég volt az izgalmakból. Egy emberes adag konyak majd megnyugtatja. Hogyan nyomvajába jutott eszébe idejönni és szimatolni? Mikor befordult az otthoni kocsi feljáróra, látta, hogy alig egy órája indult el. Neki egy örökké valóságnak tűnt. Stockholm a legszebb arcát mutatta. Erika mégis úgy érezte, mintha egy komor felhő lógna a feje fölött. Más körülmények között jókedve derítette volna a Ribdar Fieden vizén szikrázó napfény, miközben áthajtotta a Westerbrun hídon. Ma nem. A találkozót két órára beszélték meg. Fjelbakától egész idáig ezen az ügyön rágódott. hát ha eszébe jut valamilyen megoldás, de hiába. Sajnos Marian elég érthetően felvázolta a helyzetét. Ha Anna és Lukás ragaszkodik a ház eladásához, neki is bele kell egyeznie. Az egyetlen, amit tehetett volna az volt, hogy megveszi tőlük a házat a piaci ár feléért, de a fjelbakkai ingatlanárakat nézve ennek a pénznek a töredéke sem át rendelkezésére. Rosszul lett a gondolatra, hogy valami gazdag stokholmi, aki azt hiszi, hogy egy vadonatúj tengerészsapkától már vén tengeri medve lesz, kiütteti a kedves régi veranda falát és panoráma ablakot tetet a helyébe. Erika belépett az ösztermalmi rüne tanon lévő ügyvédi irodába. Lenyűgöző épület volt márvány homlokzatával és oszlopaival. Lukás színlelt udvariassággal felhívta a figyelmét, hogy ő is magával hozhatja az ügyvédjét. De Erika úgy döntött egyedül jön, vagyis hát nem engedhetett meg magának ügyvédet. Viszont szeretett volna találkozni Annával és a gyerekekkel a tárgyalás előtt, esetleg bekapni valamit együtt. Történt, ami történt, Erika életben akarta tartani a kapcsolatukat. Anna viszont azzal bújt ki ez alól, hogy túl stresszes volna neki. Jobb lesz, ha majd az ügyvédnél találkoznak. Fel akarta ajánlani, hogy akkor menjenek el valahova utána, de mielőtt megszólalhatott volna, Anna gyorsan közbeszúrta, hogy a tárgyalás után rohannia kell, mert már megbeszélt egy találkozót egy barátnőjével. – Micsoda véletlen – gondolta Erika. Nyilvánvaló volt, hogy Anna el akarja kerülni. Csak azt nem tudta, saját akaratából vagy Lucas nem engedte neki, hogy nélküle találkozzon vele. Mikor belépett, már mindenki ott volt – Erőltetett mosolyjal kezet fogott Lukász két ügyvédjével. Lukász kimérten odabiccentett, Anna pedig csak a férje háta mögött mert integetni. Leültek és elkezdődött a tárgyalás. Nem tartott sokáig az egész. Az ügyvédek száraz, üzleti stílusban elmagyarázták Erikának, amit már eddig is tudott. Hogy Annának és Lukásznak teljes mértékben jogában áll a ház eladását követelni. Amennyiben viszont Erika képes megvenni tőlük féláron, jogosult erre. Ha nem tudja, vagy nem akarja, a ház szabadon értékesíthetővé válik, amint egy pártatlan értékbeslő megállapította az árát. Erika egyenesen Anna szemébe nézett. Tényleg ezt akarod? Semmit nem jelent neked ez a ház? Képzeld el, mit gondolna Mama és Papa, ha tudnák, hogy el akarod adni, amint elmentek. Anna, te tényleg ezt akarod? A szemes sarkából látta, hogy a különös hangsúlyjal kiejtett te szócskára Lucas arca megrándul. Anna lenézett és lepöckölt néhány láthatatlan porszemet elegáns ruhájáról. Szűke haját szoros lófarokba fogta össze. Mégis mire használnánk azt a házat? Az ilyen régi házakkal csak a baj van, viszont igen jó ára van mostanság. Szerintem mama és papa is elfogadta volna, ha valamelyikünk gyakorlatiasabban áll hozzá a dologhoz. Egyébként is, mikor használnánk? Lukással a Stockholmi szigeteken akarunk nyaralót venni, és neked minek az a ház? Mindeközben Lukás tettetett törődéssel simogatta Anna vállát. Erikának megint feltűnt, milyen megviseltnek tűnik a huga. Fekete ruhája lötyögött a mellén és a csípőjén. Szeme karikás volt, és Erika mintha egy kék foltot is látott volna a jobb arcán a puder alatt. Elöntötte a tehetetlen dű, és lükásra szegezte a szemét. Ő nyugodtan viszonozta a pillantását. Munkából jött, és ennek megfelelően is öltözött. Grafit szürke öltönyt viselt vakító fehér ingel és fényes, sötét szölt nyakkendővel. Elegánsan, választékosan nézett ki. Erika biztos volt benne, hogy nagyon tetszik a nőknek. Felső ajka nőiesen telt volt, hanyag szinte dekadens kifejezést adva arcának. Erika látta, hogy a férfi pillantása a dekoltázsára vándorol, és gyorsan összehúzta magán a kosztümet. Lukács észrevette a reakciót, amivel csak tovább idegesítette Erikát. Nem akarta, hogy a másik úgy lássa bármilyen hatással is volt rá. Mikor a tárgyalás véget ért, Erika egyszerűen sarkon fordult és kivonult a teremből, nem vesztegetve az idejét udvarias köszöngetésre. Ő a maga részéről elmondott mindent, amit elmondhatott. Majd megkeresi valaki, aki felbecsüli a házat, aztán piacra dobják, amilyen gyorsan csak lehet. Semmilyen érvelés nem használt. Veszített. Vazasztáni lakását kiadta egy doktori vizsgájára készülő kedves párnak, így oda nem mehetett. Egy ideig még nem volt kedve neki kivágni az öt órás útnak félbakkába, így lerakta a kocsit egy parkolóházban a szűreplanon, és átment a Hümlegócs parkba üldögélni egy kicsit. Össze akarta szedni a gondolatait. A fű még mindig fehér volt a hótól. A kesztyűjét letette egy padra, és arra ült, hogy kabátja ne ázzon át. Hagyta, hadáram a gondolatai, miközben a parki ösvényen elsiető embereket nézte. Épp szünet volt, kiki igyekezett a helyére vagy vissza az irodájába. A stresszes fővárosi élet, gondolta. Mintha mindig mindenki sietne. Valami olyasmit üldözve, amit igaziból soha nem kaphat el. Hirtelen fájdalmasan hiányozni kezdett Fjellbakka, ahol az elmúlt pár hétben olyan nyugalomra lelt, amilyenre Stokholmban sohasem. Aki Stokholman volt egyedül, teljesen egyedül volt. Fjellbakkában az ember sosem maradt magára, ami jó is volt, meg rossz is. Az emberek törődtek a szomszédjaikkal, figyeltek rájuk. Ezt persze néha túlzásba vitték, de Erika sosem törődött a plegykákkal, és most, hogy elnézte a nagyváros forgatagát, úgy érezte, képtelen volna visszatérni ide. Mint mostanában annyiszor, megint Alex felé terelődtek a gondolatai. Miért ment vissza minden hétvégén fjelbakkába? Kivel találkozott ott? És persze a tízezer koronás kérdés, ki volt születendő gyerekének az apja? Ebben a pillanatban jutott eszébe az a papírdarab, amit Alex hálószobájában a zsebébe gyömöszölt. Nem is értette, hogy felejthette el. Jobb zsebébe nyúlt és előhúzta a gyűrött papírszeletet. Elgémberedett ujjaival óvatosan széthajtogatta és kisimította. A bohűszleningen egy kivágott cikke volt. Dátumot nem látod rajta, de a betűtípusból és a fekete-fehér fényképből gyanította, hogy elég régi lehet. Úgy a hetvenes évekből származhatott. Gyorsan felismertem mindkét alakot a képen, csak úgy, mint a történetet, amit a cikk elbeszélt. De miért őrizgette Alex ezt a cikket a fiókja mélyén? Erika felállt a padról és visszatette a cikket a zsebébe. Itt nem fog válaszokat találni. Ideje hazaindulni. A gyásszertartás ízléses volt és tiszteletteljes. A fjelbakkai templomban nem voltak sokan. Alex szülein és Henriken kívül Erika csak Francint ismerte fel. A mellette ülő magas szőke férfiről pedig úgy sejtette, hogy a férje. Egyébként nem sok barát jött el. Összesen két sort töltöttek meg, megerősítve ezzel Erika Alexről alkotott képét. Persze számos ismerőse volt, de közeli barátja csak nagyon kevés. Rajtuk kívül csak a kíváncsiskodók üldögértek itt-ott elszórva a templomban. Erika a karzaton foglalt helyet. Birgit még a templom előtt észrevette és hívta üljön melléjük, de ezt udvariosan elhárította. Képmutatás lett volna a családtagok és barátok közé ülni. Alex valójában idegen volt a számára. Erika fészkelődött a kényelmetlen padon. Gyerekkorukban a szülei őt és Annát minden vasárnap elrángatták a templomba. Egy gyerek számára el sem lehet képzelni unalmasabbat, mint végigülni a hosszadalmas prédikációkat és a megjegyezhetetlenül bonyolult dallamú himnuszokat. Erika mindenféle történeteket talált ki, hogy elszórakoztassa magát. Számtalan mese született itt sárkányokról és királylányokról, amiket sohasem írt le. Kamaszkorára aztán, heves tiltakozásának köszönhetően ritkultak a templomi látogatások. Amikor mégis elment, a mesék már sokkal romantikusabb jelleget öltöttek. Különös, de végső soron ezeknek a templomi kényszerlátogatásoknak köszönhette a hivatását. Erika sosem tért be semmilyen vallásba. A gyerekkorában hallott prédikációk, melyek legtöbbször a pokorról és a bűnről szóltak, egyáltalán nem keltették fel benne a hít iránti vágyat. Azóta sok minden változott. Most egy nő állt az altárnál öltözékben, és fényről, reményről, szeretetről beszélt. Jó lett volna kisgyerekként is így nézni Istenre, gondolta Erika. Rejtek helyéről egy fiatal nőt vett észre Birgit mellett az első sorban. Birgit körcsösen szorította a kezét, és a fejét néha a vállára hajtotta. Júlia lesz az, Alex Huga. Ugyan messze ült tőlük, de Erika felfigyelt rá, hogy Julia összerázkódik Birgit érintésére, s visszahúzza a kezét, amikor az anyja megragadja, aki ezt, mintha észre sem venni, újra és újra megteszi. A szertartás rövid volt. A menet gyönyörű napsütésben vonult le a templom dombról a temetőbe, a frissen ásott sírhoz. A menet elhaladt Erika szüleinek sírja előtt. Le is maradt egy pillanatra, s lesöpörte a sírkőről a havat. Alex sírja körül már csak a családtagok és barátok álltak. Henrik állt legelöl. Zsebébe mélyeztett kézzel lehajtott fejjel nézte a koporsót, amit lassan elborítottak a virágok. Vajon ott van-e a gyászolók között Alex gyermekének apja? Mikor a koporsót leeresztették a gödörbe, Birgitből hosszú sóhaj szakadt ki. Karl-Erik Némán könyvtelenül állt. Mintha minden erejét az kötné le, hogy állva tartsa Birgitet, testi és lelki értelemben egyaránt. Julia kicsit arrébb áll tőlük. Enrik helyesen jellemezte őt a család rút kiskacsájaként. Sötét barna haja olyan ügyetlenül volt rövidre nyírva, hogy azt alig lehetett frizurának nevezni. Mélyen ülő szeme túl hosszúra eresztett frufru mögül leskelődött. Arcbőrén látszott, hogy kamaszkorában rengeteg pattanása volt. Mellette állva az anyja még kisebbnek és törékenyebbnek látszott. Júlia jó tíz centivel tornyosult fölé. Erika lenyűgözve figyelte a Júlia arcán örvénylő érzelmeket. Viharos sebességgel váltogatta egymást a fájdalom és a harag. De semmi könny. Ő volt az egyetlen, aki nem tett virágot a koborsóra, és amint a szertartás véget ért, hátat fordított a sírnak és elindult vissza a templom felé. Nem lehetett könnyű neki, gondolta Erika, hogy mindig Alexel hasonlítják össze, és mindig alul marad. Henrik odalépett Erikához. Utána tartunk egy kis összejövetelt. Szeretnénk, ha te is eljönnél. Nem is tudom, szeretnénk. Erika tétovázott. Hát jó, hol lesz Ullánál? Gondoltunk rá, de végül is Birgit és Karlerik házánál maradtunk. Igen, igen, ott halt meg szegény, de ő is nagyon szerette ezt a házat. Persze, értem, hogy neked kicsit kemény lehet ez, nyilván nem szívesen emlékszel vissza a legutóbbi látogatásodra. Rendben van, ott leszek, mondta Erika, miközben zavartan félrenézett, mert eszébe jutott a valóban legutóbbi látogatása. Most is az iskola mögötti parkolóban állította le az autót. A ház már megtelt, mire megérkezett, és fontolóra vette, hogy vissza is fordul és hazamegy. De elszalasztotta a pillanatot, és amikor Henrik odajött, hogy lesegítse róla a kabátot, már nem volt visszaút. Sokan tolongtak a rákcsálnivalókkal megrakott ebédlőasztal körül. Erika kiválasztott egy darab rákos sütit, visszahúzódott egy sarokba, és figyelte a többieket. Elsőre úgy tűnt, hogy szinte vidám a hangulat, ám amikor jobban megnézte az embereket, egyértelművé vált számára, hogy feszengve társalognak. Szép sorjában végignézett az arcokon. Birgit a kanapé szélén ült, sebkendőjével törölgetve a könnyeit. Karl Erik mögötte állt, egyik kezét a vállán nyugtatta, a másikban egy tál ételt tartott. Henrik profi módon kezelte a vendégeket. Ide-oda cikázott. Kezet fogott, bólintással fogadta a részvét nyilvánításokat, emlékeztette a vendégeket, hogy van kávé és keksz is. Tökéletes házigazda volt, és mintha a koktélpartin lett volna, nem is a felesége halott titorán. Igaz, mikor ott hagyott egy csoportot, mély levegőt vett, mielőtt a következőhez lépett volna. Mintha erőd gyűjtene. Az egyetlen, aki kilógott a sorból, Julia volt. Csak ült az ablakpárkányon. Egyik térdét felhúzta és nézte a tengert. Lerázott mindenkit, aki közelített hozzá, csak bámult kifelé a fehérségbe. Valaki megérintette a karját, aki erre önkéntelenül összerezzent és kilöttyögtette a kávéját. Elnézést nem akartam megijeszteni. Francine volt az. Semmi baj, csak elgondolkodtam. Julian? mutatott Francine a fejével az ablakban ülő alak felé. Láttam, hogy őt nézi. Igen, nem tudom eldönteni, hogy így gyászol, vagy valami egyéb oka van a félrehúzódásának. húzódásának. Nem könnyű neki. A rút kis kacsa, aki két gyönyörű hattyú mellett nőtt fel. Mindig félrelökve és lesajnálva. Nem mintha kifejezetten gonoszul bántak volna vele, de Alex például meg sem említette őt Franciaországban. Meglepődtem, amikor Svédországba költöztem, és kiderült, hogy van egy huga. Önről azonban többször beszélt. Nagyon különleges volt a kapcsolatuk, igaz? Nem is tudom, gyerekek voltunk. és persze mi is vértestvériséget fogadtunk, sosem akartunk elválni egymástól, meg ilyenek, de ha Alex nem költözik el, valószínűleg velünk is az történt volna, mint a legtöbb lányjal, amikor kisgyerekből kamaszáérik. érik. Összevesztünk volna a fiúkon, az öltözködésen, a társasági létre más fokára kerültünk volna, aztán ott hagyjuk egymást a többi barátunkért, akik jobban illenek ahhoz az énünkhöz, akik kélettünk, vagy akik lenni szeretnénk. Ám az biztos, hogy azt hiszem, már soha nem szabadulok meg attól az érzéstől, hogy elárult engem. De sokszor eszembe jut az is, hogy hát ha én mondtam, vagy tettem valami rosszat. Ő egyre jobban visszahúzódott, aztán egy nap eltűnt. Amikor felnőttként újra találkoztunk, már teljesen idegen volt. Az a furcsa érzésem van, hogy most ismerem meg őt újra. Erika az otthon halmozódó jegyzeteire gondolt. Eddig csak néhány epizódot gyűjtött össze, kiegészítve a saját véleményével és benyomásaival. Fogalma sem volt, hogy fogja formába önteni az anyagot, csak azt tudta, hogy meg fogja tenni. Hirtelen eszébe jutott a festmény, amit Alex ruhás szekrényében talált. Most jött rá, honnan voltak olyan ismerősek a mesztelentest meleg árnyalatai. Odafordult Francihoz. Tudja, a múltkora galériában. Igen? Volt egy festmény rögtön a bejárat mellett. Az az akt. Csupa, meleg szín, vörös, narancs, sárga. Igen, igen, tudom, mi van vele? Ki festette? Hát, ez egy szomorú történet. A festő neve Anders Nilsson – Épp innen fjelbakkából származik, Alex fedezte fel. Hihetetlenül tehetséges, sajnos emellett súlyos alkoholista, ami miatt valószínűleg soha nem lesz elismert művész. Ma már nem elég csak beadni egy-két művet egy galériába és várni a sikert, a művésznek bizony el is kell tudnia adni a magát. Kiállítás megnyitókon meg egyéb eseményeken megjelenni és minden más tekintetben is megfelelni a művészről alkotott képnek. Anders Nilsson viszont egy züllött, iszákos, aki képtelen beilleszkedni a civilizált társadalomba. Egy-két képét el tudjuk ugyanadni olyanoknak, akik felismerik a tehetségét, de sztár nem lesz belőle. Cínikusan fogalmazva, erre talán akkor lenne némi esélye, ha halálra innám magát. A halott művészek mindig nagyon népszerűek. Erika döbbenten bámult az előtte álló kecses teremtésre. Francine az arckifejezését látva gyorsan hozzátette. Tudom, ez nem hangzik jól, csak tudja, annyira kiborít, hogy valakinek ekkora tehetsége van és elherdálja a piálással. Szerencséje volt, hogy Alex felfedezte a képeit. A kirakós egy újabb darabja, gondolta Erika, azt azonban nem látta, hogyan illeszkedik a többihez. Miért rejtegette Alex a ruhás szekrényében az képét, amit Anders Nilsson festett? Lehetséges, hogy Henriknek szánta, esetleg a szeretőjének, vagy talán magának rendelt képet a festőtől, akinek annyira csodálta a tehetségét. De ez valahogy nem stimmelt. A kép olyan érzékiséget sugárzott, ami nem csupán egy festő és modellje kapcsolatára utalt. Bár Erika azt is tudta magáról, hogy nem nagy műértő, és esetleg egészen rosszul közelíti meg a dolgot. Sustorgást torgás a szobában, ami aztán hirtelen abba is maradt. Váratlan vendég érkezett Nelli Lorenz. Erikának eszébe jutott az Alex szobájában talált újságkivágás. Szinte érezte, ahogy az összefüggéstelen tények ide-oda csapódnak a fejében. Fjelbaka népének sorsa az ötvenes évek elejétől fogva összefonódott a Lorenz konzerv gyáréval. A munkaképes lakosok majdnem fele a gyárban dolgozott, és Lorenzék aféle kis királynak számítottak erre felé. Gyakorlatilag ők egyedül alkották a kisváros vezető társadalmi osztályát. Domtetőn épült óriási villájukból magabiztos felsőbséggel nézhettek végig Fjál Bakkán. A gyárat 1952-ben alapította Fabian Lorenz. Mindenőse halász volt, és tőle is azt várták, hogy folytatja a mesterségüket. A halállomány azonban kifogyóban volt és az éles ambiciózus ambíciózus Fabiannak nem állt szándékában éhbéren tengődni, mint az apja. Tulajdon két kezével hozta össze a konzervgyárat, és amikor a 70-es években meghalt, virágzó üzletet és tekintélyes vagyont hagyott feleségére Nellire. Köztiszteletben álló férjével ellentétben Nellit mindenki gőgös és hideg asszonynak ismerte. A városba soha nem ment le, hanem mint valami királynő, audienciákat tartott az erre kiválasztottaknak. Megjelenése tehát hatalmas szenzációnak számított, ami várhatóan hónapokra elegendő plegykálnivalót biztosít majd a helyieknek. Lorenz asszony nagylelkűen megengedte Henriknek, hogy lesegítse a kabátját. A divány felé menet, amin Birgit és Karl-Erik ültek, oda-oda biccentett az erre méltó keveseknek. Erika e kevesek közé tartozott, miután félig mendig hírességnek számított. Annak idején még arra is érdemesnek bizonyult, hogy szülei halála után Nelly Lorenz meghívja Teára. Erika udvariasan visszautasította az invitálást, arra hivatkozva, hogy még túl mély a gyásza. Most kíváncsian szemlélte a nőt, aki hivatalos hangon legmélyebb részvétét fejezte ki Birgitnek és Kálleriknek. Erika azonban kételkedett benne, hogy ebben a szikártestben akár csak az árnyéka is meglenne a részvétnek. Éles, szögletes arcán meglepően sima volt a bőr, amiből Erika arra következtetett, hogy valószínűleg egy sebész is besegíthetett a természetnek. haja olyan szoros konyba volt fogva, hogy a homlokán felszaladt a bőr, mintha folyton csodálkozna. Erika úgy becsülte valamivel túl lehet a 80olc-on. Azt suttogták, fiatal korábban táncos nő volt, és akkor ismerkedett meg Fabiannal, amikor egy tagjaként szerepelt egy olyan gőteborgi színházban, ahová felsőbb osztálybeli lányok a lábukat sem tették be. A hivatalos verzió szerint azonban nem táncos nő volt, hanem egy Stockholmi tanácsos lánya. Néhány percnyi suttogás után Nelly ott a gyászoló szülőket, és kiült a verandára Juliához. Senki nem adta jelét annak, hogy bármi furcsát találna ebben. Mindenki folytatta a társalgást, de közben szemmel tartották a különös párt. Franzin elvegyült a társaságban, így Erika ismét egyedül maradt a sarokban. Innen zavartalanul figyelhette Nellit és Juliát. Most először mosolyt látott Juli arcán. A lány leugrott az ablakpárkányról, Nelli mellé ült, és fejüket összedugva sugdolóztak. Mi közös lehet két ennyire különböző emberben? Erika Birgitre pillantott. Az leplezetlenül rémülettel figyelte a lányát és Nellie Lorenzet. Erika úgy döntött, mégiscsak elfogadja Lorenc asszony meghívását. Érdekes lenne elbeszélgetni vele. Amikor kilépett a házból, jólesően lesően szívta be a frissítő téli levegőt. Patrick kicsit ideges volt. Rég készített már vacsorát nőnek. Különösen olyannak, aki iránt ilyen erős vonzalmat érzett. Mindennek tökéletesnek kellett lennie. Hosszú hezitálás után végül is a marha filé mellett döntött. Már bent is volt a sütőben, nem készen. A mártás a tűzhelyen rotyogott, az illatától korogni kezdett a gyomra. Elég mozgalmas délutánja volt. Nem tudott olyan korán eljönni a munkából, ahogy tervezte, ezért rekordidő alatt kellett pofoznia a házat. Eddig fel sem tűnt neki, hogy mióta Karin elment, mennyire elhanyagolta otthonát, ám most látta, hogy rengeteg dolga lesz vele. Eddig sosem gondolt rám, mekkora teher nehezedett Karinra. Természetesnek vette a tiszta, rendes lakást. Egyáltalán sok mindent vett természetesnek. Mikor Erika csöngetett, ledobta magáról a kötényt és a tükörbe pillantott, hogy ellenőrizze a haját. Hiába zselészte be, ezer felé állt, mint mindig. Erika fantasztikusan nézett ki, ugyancsak, mint mindig. Arca rózsaszín volt a kinti hidegtől, szőkehaja pehely kabáttya gallérián pihent. Gyorsan megöleltek, közben egy pillanatra lehúnyva a szemét és belélegezve a parfümje illatát. Aztán beengedte a jó melegbe. Az asztal már megterítve állt. Amíg a főfogás készült, nekiláttak az előételnek. Patrik lopva figyelte, ahogy Erika élvezettel kóstolgatja a rákkal töltött avokádót. Egyszerű fogás, szinte lehetetlen elrontani. Azért nem hittem volna, hogy képes leszel összedobni a kedvemért egy háromfogásos vacsorát, mondta Erika, és újabbat harapott az avokádóból. Magam sem gondoltam volna, minden esetre egészségedre. Isten hozott a Hedström vendéglőben. Összekocintották a poharukat, és kortyoltak egyet a behűtött fehérborból. És... Hogy vagy? Nézett Erikára Patrik a szemébe lógó haja alól. Voltam már jobban is. Miért jöttél el a kihallgatásra? Biztos évek óta nem beszéltél sem Alexsel, sem a családjával. Igen, olyan 25 éve. Nem is tudom, miért mentem el. Mintha beszippantott volna egy örvény és fogalmam sincs, hogy szállja ki belőle. Még arról sem, hogy ki akarok-e szállni egyáltalán. Azt hiszem Birgitett a régi szép időkre emlékeztetem plusz kívülálló vagyok, és ez valamiféle biztonságot jelent neki. Erika kis időre elhallgatott. Haladtatok valamit? Sajnálom, de nem beszélhetek az ügyről. Jaj, persze, bocsánat, bele sem gondoltam. Semmi baj, de talán te segíthetsz nekem. Találkoztál a családtagokkal, meg régebről is ismered már őket.» Elmondanád, róluk a benyomásod, és hogy mit tudsz Alexről? Erika letette az evőeszközt és próbálta rendbe tenni a gondolatait. Elmondott Patriknak mindent, amit megtudott, és amit az Alex körül élőkről gondolt. Patrik figyelmesen hallgatta még akkor is, amikor letakarította az asztalról az előétel maradványait, és behozta a főfogást. Nagyon megvette, hogy Erika ilyen rövid idő alatt ennyi sok információt gyűjtött. És amikor azt is elmeséltem, milyen volt Alex régen, az áldozat egyszerre arcot és személyiséget kapott. Szóval tudom, hogy nem beszélhetsz róla, Patrick, de elmondanád mégis, hogy a rendőrség jutott-e már valamire? Nem, sajnos azt kell mondjam, hogy nem jutottunk messzire. Bármilyen kis előrelépésnek örülnénk. Felsóhajtott, és újjával a pohara szélén körözött. Nálam van valami, ami érdekes lehet, mondta tétován Erika. A táskájáért nyúlt, és kotorászni kezdett benne. Egy összehajtott papírdarabot vett elő, és átnyújtotta. Patrik széthajtotta, érdeklődve elolvasta, majd kérdőn felvonta a szemüldökét. Mi köze ennek Alexhez? Én is ezen gondolkoztam. Ezt Alex fiókjában találtam a fehér alatt. Hogyhogy ott találtad, mikor tudtál te a fiókjában kutakodni? Látta, hogy a nő elpirul, mire kíváncsi a hajolt közelebb hozzá. Hát, egyik este átmentem, és körbeszorláztam egy kicsit. Mit csináltál? Tudom, ne is mond. Hülyeség volt. De én sajnos sokszor először cselekszem, és csak aztán gondolkozom. Gyorsan beszélt, hogy elejét vegye a további szemrehányásoknak. L Lényeg, hogy Alex fiókjában találtam ezt a papírt, és sikerült is elhozni. Patrik inkább nem kérdezte meg, hogyan sikerült elhozni a papírt. Úgy érezte jobb, ha nem tudja. Szerinted lehet valami jelentősége? kérdezte Erika. 25 éves beszámoló egy eltűnésről. Mi köze lehet ennek Alexhez? Mit tudsz még erről? lobogtatta meg az újságkivágás Patrik. Csak azt, ami le van írva. Hogy Fábián és Nelly Lorenz fia, Nils Lorenz, 1977. januárjában nyomtalanul eltűnt. Soha nem találták meg a hol testét. De spekuláció az annál több volt. Egyesek szerint vízbe fulladt, és a testét elvitte a tenger. Mások azt kiresztelték, hogy elsikasztott egy rakáspénzt az apjától, és elhagyta az országot. Egyetlen gyerek volt, és Nelly halára is kényeztette. Vigasztalhatatlan volt, amikor eltűnt, és Fábián Lorenz sem tudta magát soha túltenni a veszteségen. Körülbelül egy évvel később halt meg szívrohamban. Az egyetlen örököst most egy fogadott fiú, akit egy évvel Nils eltűnése előtt vettek magukhoz. Nelli a férje halála után néhány évvel örökbe is fogadta. De hát ez az egész csak egy kis gyűjtés a helyi plecskákból. Alex családjának, Lorencikhez csak annyi köze volt, hogy mielőtt még Göteborgba költöztek, Karl -Erik a konzervgyár irodájában dolgozott. Aztán eszébe jutott, hogy Nelli ott volt a temetés utáni fogadáson, és szinte minden figyelmét Juliának szentelte. Ezt is elmesélte Patriknak. Nem tudom, csak érzem, hogy ez a szál esetleg vezet valahová. Nevez női megérzésnek. Kicsit szégyenkezett, amiért nem mondta el Patriknak a teljes igazságot. Elhallgatta a kirakós egy apró, de nagyon fontos darabját. Úgy gondolta, megtartja magának, legalább addig, amíg többet meg nem tud. Hát a női megérzéssel nem tudok vitába szállni. Kész még egy kis bort? Igen, köszönöm. Erika körbenézett a konyhában. Szép kis lakás. Te rendezted be? Ó, oh, nem, én ehhez nem értek. Karin műve. Tényleg? Mi történt köztetek? Csak a szokásos. Lány találkozik táncdalénekessel, lány szerelembe esik, lány elválik a férjétől, és lelép az énekessel. Ezt most nem mondott komolyan. De sajnos igen. Már az is elég rosszul esett, hogy dobott. És ráadásul azért a Safety Pro Leif Larssonért, a lefesz énekeséért. Ők a leghíresebb banda Bohuslendben, És mindig neki vannak a legjobb női a nyugati parton. Az ilyenekkel nehéz versenyezni. Erika tágra nyílt szemmel nézte. Patrick elmosolyodott. Jó, talán ez túlzás, de valami ilyesmi történt. Egy ideig sajnálgattam magam, de most már rendben vagyok. Nem jól, de azért rendben. Erika inkább témát váltott. Jó nagyot szólt az a hír, hogy Alex terhes volt. Merőn Patrikra nézett, aki rögtön sejtette, hogy a látszólag ártatlan megjegyzés mögött van valami más is. Akárhogy is, úgy tűnik a férjével nem osztotta meg a jó hírt, tette hozzá Erika. Patrik csendben várta a folytatást. Pillanatnyi tétovázás után Erika, bár még mindig abozva, folytatta is. A legjobb barátnője szerint nem Henrik a gyerek apja. Patrik elképett arccal füttyentett, de még mindig nem szólt semmit, remélte, hogy többet is megtud. Francine elmondta, hogy Alex találkozgatott valakivel itt fiábakkában. Francine szerint Henrik-től soha nem akart gyereket, de ezzel az emberrel más volt a helyzet. Nagyon örült a babának, és ezért volt Francine meggyőződve róla, hogy nem lett öngyilkos. Úgy látta, Alex életében most először boldog. És ő tudta, ki ez a férfi? Nem. Alex ezt nem mondta el senkinek. Vajon a férje miért nyugodott bele, hogy minden hétvégén ide jön nélküle? Tudott arról, hogy van itt valakie. Úgy tűnik, elég szokatlan volt a kapcsolatuk. Találkoztam Henrikkel Göteborgban, és az volt az érzésem, hogy az életük párhuzamosan futott egymás mellett. Abból a rövid beszélgetésből azonban, amit folytattam vele, nem sokra lehet következtetni, még arra sem, hogy mi az, amit tud, és mi az, amit nem. De a viselkedését látva... Mintha kőből volna az arca. Azt gondolom, hogy bármit is tud, azt inkább megtartja magának. Az ilyen ember a kuktára hasonlít. A gőz csak gyűlik, gyűlik, aztán egy idő után robban. Szerinted lehetséges, hogy ez történt? Hogy egy szép napon a mellőzött férjnek elege is és megölte az asszonyt? Nem tudom, Patrik. Tényleg nem tudom. De most szerintem inkább iszogassunk egy jót, és beszélgessünk féléről, aminek semmi köze se gyilkossághoz, se halálhoz. Patrik lelkesen bólugatott, és üdvözlésre emelte a poharát. Áttelepettek a díványra, és az este hátralévő részét azzal töltötték, hogy az égvilágon féléről beszélgettek. Erika elmesélte az életét, a hét, és hogy mennyire gyászolja a szüleit. Patrik pedig a dűről és a kudarcról beszélt, amit a vállás után érzett, a csalódottságról, hogy ismét egyedül maradt, éppen amikor már készen állt a gyerekvállalásra és arra, hogy együtt öregedjenek meg Karinnal. Még a rövid szünetek is kellemesek voltak, és ilyenkor Patriknak vissza kellett fognia magát, nehogy odahajoljon Erikához és megcsókolja.